încer și pe pământ, și La microfon este Platul Valeriu, aducând pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu, programul le 167 din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul cuvântului de astăzi ne aduce în fața versetului 22 de la Luca de la capitolul 12, verset pe care vom citi de îndată ce vom mai parcurge un nou episod din lucrarea lui Cristina Roy intitulată Pavelică în Țara Luminii. Cu ocazia lecțiunii trecute l-am întâlnit adânc emoționat, zdruncinat când a primit lumina din partea preotului cu privire la motivul pentru care murise Domnul Isus pe cruce. Dar nu numai el a rămas atât de impresionat, ci însăși preotul care citise aceste pașaze din scriptură a devenit un alt tom, căci, cu începere din ziua aceea, preotul părea și mai cufundat în mediterile sale și se ruga mult. Lui Pavelică îi plăcea să-l vadă rugându-se astfel, când sub cerul liber, când acasă. Noaptea, dacă se întâmpla să se trezească, el îl vedea adesea în genunchi. De obicei, atunci, Pavelică stătea și el de vorbă cu mântuitorul său, ceea ce îi făcea atât de bine. Sâmbătă, la sfârșitul săptămânii, a doua, băiatul auzise pe soția pădurarului zicând bărbatului ei. Departe de a se restabili, preotul în fiecare zi arată mai slab. El are o înfățișare zdrobită de oarecare îngrijorare. El zice că mâine are să predice, dar ar face mai bine să renunțe. Dapoi vezi tu, nevastă, el nu poate să se lipsească de predică, așa cum nu mă pot eu lipsi de pușcă și tu de tigaie. În locul lui, altul nu și-ar face deloc sânge rău, dar el este foarte în Îndată ajuns și în pădure cu preotul, Pavelica că zise deodată. E adevărat, părinte, că sunteți mult îngrijorat? Dar cine ți-a spus asta, copile? Am auzit o vorbă pe la pădurar. Soția lui e neliniștită că vă vede așa de palid. Ea s cotește că sunteți bolnav. Da, copile, ea nu se înșeală. Sunt grav atins de un rău, fără leac aici pe pământ. Cum? Nici chiar din partea Domnului Isus? zise el plin de spaimă, apucând cu mâinile lui mici și arse de soare, mâna palidă a preotului. Nu, copile, nici chiar Domnul Isus n-are ce să-mi facă," răspunse preotul, uitându-se în ochii plini de simpatie și de neliniște ai micului său prieten. Fără îndoială, el ar putea, dar... O, oh, atunci trebuie să rugăm!" Aduceți-vă aminte cum îi vindeca el pe toți, chiar pe slăgbonogul care totuși nu rugase el însuși. ce ți zice dacă l-am rugat noi chiar acum? Ai vrea să mă ajut să mă rog? Oh, da, întocmai la fel ca și-i și sutașului din Capernaum care ziceau, merită să-i face acestea. Nu, Pavelică, eu nu merit îndurarea lui. Ah, ce-aș putea face eu pentru dumneavoastră? De la ruga ca omul acela care stătea în picioare lângă poarta templului la distanță, vi-l Și la care un altul se uita cu dispreț, suflându-se în pene? Bine spui tu, copile, rugăciunea vameșului e singura care mi se potrivește. Preotul nu mai zise nimic, și în dimineața aceea se întoarseră mai devreme la pădurar. După prânz, Pavelică trebuia să însoțească pe stăpânul său la parohie ca să stea noaptea acolo, iar el să meargă să petreacă duminica la bunicul său. Pavelică însă își zicea în sinea lui, nu fără oarecare îngrijorare, Cum o să mă duc eu cu hainele mele vechi și tocite prin sat împreună cu el? O, oh, dacă aș fi avut costumul cel nou și pălăria cea nouă!" El spuse păsul acesta către femeia pădurarului, pe când îi spăla farfuriile în bucătărie după masă, ca de obicei. Multe scene și sau exaltante întâlnim în istoricirea aceasta, dar găsesc că nici una nu e așa de minunată și de expresivă ca împrejurarea din pasajul pe care l-am citit și astăzi, iubiți ascultători. Un preot care a fost învățat la seminarii tot felul de rugăcini pe care să le facă pentru Enoria și lui, un preot la care venea o comună întreagă, un sat întreg venea și se spovedea și aștepta ca el să mijlocească în rugăcini la Dumnezeu pentru ei, un astfel de preot vine acum și roagă un copil de 9-10 anișori, să se roage pentru el, să-l ajute în rugăciune. Cerul întreg a răsunat de urale în momentul în care el s-a plecat atât de mult încât a recunoscut starea lui și îl roagă pe Pavelică un copil, te rog, ajută-mă în rugăciune. Preotul acesta este un om scump și deosebit. El a înțeles adevărul spus de Domnul Isus dacă nu vă veți face ca un copilaș cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Nu l-a mai împiedicat să se facă la fel ca un copilaj nici titlul lui, nici poziția lui de părinte duhovnicesc al satului, nici diplomele din buzunar câte o fi avut, nici haina lui de preot nimic. Ce a recunoscut adevărul golgoluț așa cum era că el nu știe să se roage așa cum știa copilul acesta. Și atunci, ce minunat! A apelat la rugăciunea lui, s-a făcut ca un copilaș, ba încă s-a făcut mai mic decât acest pavelică, cerându-i să se roage pentru el. În poziția aceasta, imediat își vede adevărata lui stare, recunoscând că singura poziție în care se poate prezenta înaintea lui Dumnezeu ca să ceară vreun favor, este poziția vameșului din pilda pe care a dat-o Domnului Isus rugăciunea vameșului și a Fariseului, Rugăciune în care vameșul nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer, ci se bătea în piept și spunea, Doamne, ai milă de mine păcătosul. N-a spus Domnul Isus despre acesta că mai degrabă acesta s-a întors acasă mântuit? Iată-l așadar și pe preotul acesta, un suflet scump, înalt și nobil, a cărui înălțime, a cărui noblețe, strălucea în chip orbitor prin coborârea lui, prin recunoașterea lui că acest copil de nouă anișori avea intrarea la Dumnezeu pe care el, ca preot, n-a cunoscut-o niciodată. Având această înălțime deosebită a unui om, că înălțimea unui om se măsoară după smerirea lui, având această înălțime amețitoare, reușește pentru prima dată să se afle el personal în fața aceluia în fața căruia pretindea că mijlocește pentru toți oamenii și că îi duce la el. Și aflându-se în fața lui, în fața Domnului Isus Hristos, își vede și își recunoaște adevărata lui stare de vameș păcătos, atât de păcătos și de nemerituos, încât nu îndrăznea nici să se roage singur, ci apela la ajutorul acestui copil. O, oh, Pavelică, Pavelică, de-ai mai veni și astăzi, câți nu te-ar ruga să mijlocești și pentru ei înaintea Domnului, cum ai mijlocit pentru acest preot? Câți dintre ei nu te-ar ruga să-i ajuți să se roage, așa cum te-a rugat și acesta? Doamne Tată Ceresc, te rugăm să și ascultarea mesajului cuvântului tău de astăzi, în așa fel, încât toți, cu ranguri, cu titluri mari, mai mici sau fără titlu, Simpli credincioși să plecăm din fața aparatului cu o stare de a lui Pavelică, o stare simplă de încredere, stare care ne ajută să luăm poziția ce ni se cuvine de vameș, poziție despre care Tu ai spus, Doamne Iisuse, când ai fost pe pământ, că acesta a plecat mântuit. În felul acesta să plecăm și noi din fața mesajului Tău mântuiți, plini de bucurie și de încredere puternică, așa cum a fost pavelică. Te rugăm aceasta, Doamne Tatăl Ceresc, în numele Domnului Isus. Amin.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 Numai ucenicii, adică oamenii care s-au hotărât să urmeze pe Domnul Isus cu toată ființa lor și care apoi au fost dăscuți din nou prin credința în jertfa lui răscumpărătoare, ei au posibilitatea să trăiască altfel decât restul lumii. Ei au primit inimă nouă, minte nouă, cale nouă și toate lucrurile noi cu care pot împlini poruncile lui Dumnezeu. Oamenilor morți în păcat nu li se poate cere să facă lucrurile vieții. Cum să lucreze un mort? Peștii morți sunt duși la vale de curentul apei, nu se pot împotrivi. În lume sunt îngrijorări, teamă, lupte, lăcomie, etc. Cum o să se poată împotrivi acestor stări oamenii lumii? Acesta e mediul în care trăiesc și nu se pot smulge din el, n-au cu ce. Ei au firea păcatului și a slăbiciunii. Ucenicii Domnului Iisus însă pot să trăiască altfel pentru că ei nu mai sunt din lume. Ei prin credință sunt în Hristos și Hristos în ei, iar din Hristos își au tot ce le trebuie ca să trăiască o viață nouă, de biruință și de roadă. Ei, dacă rămân în Hristos, în ceea ce este El, pot să nu se îngrijoreze, pot fi sfinți, pot să se bucure în mijlocul încercărilor și pot trăi pentru cer și cerește aici pe pământ. Frații mei, dacă într-adevăr suntem copiii lui Dumnezeu, să nu ne îngrijorăm, n-avem niciun motiv. Nu este Dumnezeu Tatăl nostru și nu este El atotputernic? De ce să ne îngrijorăm? El știe mai bine ce ne trebuie. Să ne alipim total de El și vom primi o dihnă. Zice Sfântul Macarie în felul următor. Să îndepărtăm de la noi șarpele cel omorător de suflet, acest sfătuitor mândru și veninos, adică Duhul îngrijorării și al îmbuibării, pentru ca să ținem poruncile Domnului cu credință. Liniște, odihnă, pace și putere găsim numai în Hristos. În El avem totul deplin. Numai rămânând în El, nu ne poate mușca șarpele îngrijorărilor și al tuturor stărilor rele. În El suntem biruitori și fericiți. Versetul următor, versetul și 3, Domnul Iisus spune Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Să avem grijă, iubiți mei, să nu inversăm valorile. Cine le inversează, își duiește viața. Un fiu al înțelepciunii nu va face schimburi de valori, dând o valoare mare pe una mică sau pe ceva fără valoare. Numai cei neștiuitori sau cei cu inima bolnavă inversează valorile, numai ei dau ceea ce e foarte scump pe ceva care e foarte ieftin. Cei cu mintea sănătoasă, luminată necurma de Duhul Adevărului, Adună mereu valori veșnice și nu-și pierd vremea cu valori mici sau lucruri fără valoare. Viața este cea mai mare valoare pe care Dumnezeu a dat-o omului. Pentru păstrarea ei trebuie să-și cheltuiască toată puterea, înțelepciunea și timpul. Și când omul descopere că pe lângă viața trecătoare Dumnezeu i-a dat și o viață veșnică, face tot ce-i stă în putință să-și păstreze această nemăsurată valoare. Viața veșnică este Dumnezeu Tatăl, și Domnul Iisus Hristos, cum spune Scriptura. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Pentru primirea, pentru păstrarea și pentru desăvârșirea vieții veșnice în mine, eu trebuie să dau totul și să mă rup necontenit, dacă am mintea sănătoasă. Oare nu este drept lucrul acesta? Dacă stau sub călăuzirea Duhului Sfânt, așa voi face și nu va fi nici teamă, nici rușine de oameni. Numai cei conștienți de valorile din ei luptă pentru păstrarea și desăvârșirea lor. Viața, deci, spune Domnul Isus este mai mult decât hrana și trupul este mai mult decât îmbrăcămintea. Să fim siguri că dacă ne-am predat cu adevărat viața noastră, atunci nimeni nu ne va mai smulge din mâna Lui și El ne va păstra. Dacă îl păstrăm noi pe El și El ne va păstra pe noi. La versetul 24, Domnul Isus ne dă un temei pentru cele spuse aici în felul următor. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Multe pagube avem în viață din pricină că nu luăm seama la ceea ce se petrece în jurul nostru. Nepăsarea este soră cu lenea, lenea este soră cu neștiința și neștiința este soră cu sărăcia, mizeria, păcatul și moartea. Cunoașterea este viață. Și viața veșnică este aceasta, spune Domnul Isus, să te cunoască, deci să cunoască. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Necunoașterea este moarte. La cartea lui Osea, în Vechiul Testament, capitolul 4, versetul 6, scrie, Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Dacă am privit cu băgare de seamă la tot ce este în jurul nostru, multe lucruri care acum ni se par taine, le-am cunoaște în adânc, iar cunoștința aceasta înseamnă pentru noi lumină. La fel, dacă ne-am uitat, dacă am citit cu băgare de seamă în Sfânta a lui Dumnezeu, am pătrunde în tainele adevărului duhovnicesc, și am fi eliberați de multe lanțuri ale robiei întunericului. Noi înșine am fi fericiți, iar lucrarea lui Dumnezeu pe pământ ar folosi de pe urma noastră. Nebăgarea de seamă înseamnă ușurătate și ușurătatea este o stare diavolească în care ajung toți cei nepredați sute la sute lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Mulți corbi ne-au trecut pe dinaintea ochilor în viața noastră. La câți ne-am uitat oare, cu băgare de seamă? Ce-am văzut deosebit în viața lor și ce-am învățat de la ei? Un copil al lui Dumnezeu, care în același timp este și un fiu al înțelepciunii, nu trece nepăsător nici pe lângă oameni, nici pe lângă celelalte viețuitoare și nici pe lângă lumea vegetală, iarbă, flori și copaci, fără să ia aminte și să învețe de la toate câte ceva. Domnul Isus ne dă îndemnul să privim cu atenție și să învățăm de la toate ceea ce este bun și folositor. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nici nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămare, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Uitându-ne cu băgare de seamă la corbi, învățăm desăvârșită încredere în Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne poartă de grijă în cele mai mici lucruri, învățăm total atârnare de Dumnezeu Învățăm dragostea înțeleaptă și a tot puternica lui Dumnezeu, care nu ne uită și ne prețuiește atât de mult. Dacă el poartă grijă acestor nenseamnăate viețuitoare, cum să nu poartă grijă noastră copiei săi pentru care a plătit un preț așa de mare spre răscumpărarea noastră? Dar să nu uităm: Sfânta lipsă de îngrijorare pe care Domnul Isus ne îndeamnă să o avem, n-are nimic comun cu neîngrijirea ușuratică. Încrederea în bunătatea părintească a lui Dumnezeu ne îndeamnă la o viață mai sârguincioasă de rugăciune, dar în același timp ne obligă și la o muncă plină de hărnicie. Îngrijorarea este un lucru, iar grija este cu totul alt lucru. Cea din înseamnă teamă și deznădejde, cea de-a doua înseamnă folosirea puterii și înțelepciunii pe care ni le-a dat Dumnezeu pentru păstrarea vieții. În versetul acesta... Domnul Isus ne arată că Dumnezeu hrănește pe corbi. E adevărat. Dar pentru asta nu înseamnă că aceste păsări stau liniștite în cuibul lor și nu se mișcă de acolo numai pentru că Dumnezeu le hrănește. Nici vorbă. Ele zboară, alergă încoace și încolo și pentru că Dumnezeu le hrănește umblă să-și ia hrana pregătită de Dumnezeu. În același fel Dumnezeu ne hrănește și pe noi. Dar asta nu înseamnă că noi putem să stăm liniștiți în pat ziua și noaptea, să mâncăm, să bem și să chefuim. Nu, nici vorbă. La fel ca și corbii, noi trebuie să alergăm după hrana pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu. Așadar, ne rugăm, ne încredem în El și cu încrederea în El plecăm apoi voioși și liniștiți la muncă, fiind puternic încredințați că El ne va ajuta să ne câștigăm pâinea cea de toate zilele. Ferice de noi dacă citim bine și cu băgare de seamă atât în Cartea lui Dumnezeu cât și în Cartea Naturii. Din toate învățăm adevărul dătător de viață și de fericire, numai să ne uităm la toate cu băgare de seamă. În versetul următor, versetul 25, Domnul Isus aduce un argument puternic. Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Luther spune așa. Prin aceea se deosebesc creștinii de toți oamenii din lume, că știu ce să facă cu grijile și îngrijorările lor, pe când alții se chinuiesc cu ele, se necăjesc și la urmă deznădăjduiesc. Asta vine din necredință, din faptul că oamenii nu-L au pe Dumnezeu și vor să-și poartă ei singuri grija. Dar credința se agață de cuvântul, Dumnezeu însuși se îngrijește de voi și se bizuie voiesc pe El și îndură toate căci credinciosul știe că poate lăsa grija pe seama lui Dumnezeu și trece vesel peste toate ispitele. Domnul Isus, deci întreabă aici, și apoi cine dintre voi chiar îngrijorându-se poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Îngrijorarea pe care o sândește Domnul Isus Hristos are la bază nu numai necredința, dar și nepriceperea și absurditatea. Omul, în ciuda tuturor grijilor sale, nu-și poate adăuga nimic la lungimea trupului a vieții sale pământești. De ce să ne îngrijorăm? Tatăl știe de ce avem trebuință și ne ajută. Păsările cerului sunt hrănite de el. Crânii câmpului sunt îmbrăcați de el. Cu atât mai mult se îngrijește el de om, care este cununa tuturor făpturilor. De ce să ne îngrijorăm? Cine dintre noi chiar îngrijorându-se... Poate să adauge măcar un cod la înălțimea lui? Îngrijorarea și neliniștea nu aduc nicio roadă folositoare. Ele nu îmbogățesc pe nimeni. Din potrivă, împovărează, înnourează privirea, tulbură mintea, întristează fața, slăbesc voința și paralizează puterile sufletului. Omul fricos vede lei în cale și niciodată nu înaintează. De ce deci să ne îngrijorăm? Îngrijorarea este semnul păgânismului, fiindcă toate aceste lucruri nemurile le caută, scrie la versetul 30. Ele sunt stăpânite de dimineață până seara, iarna ca și vara de grijile vieții, de pofta după câștig, de goana după averi. Noi însă am ieșit din hotarele țărilor și am trecut într-o patrie mai bună și sfântă. Și apoi cine dintre voi întreabă Domnul Isus, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la lungimea vieții lui? Domnul Isus ne cheamă la cea mai simplă logică, ne cheamă să folosim rațiunea pe calea cea mai ușor de mers și apoi să luăm decizii. Adevărurile sale ni le înfățișează în cuvintele cele mai potrivite, în culorile cele mai limpezi, ca să le priceapă și un copil și astfel să nu putem aduce nicio dezvinovățire. Vom dori noi să le pricepem și să le lăsăm să lucreze în noi? În versetul următor, 26 de la Luca 12, Domnul Iisus continuă în felul următor. Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Este de neapărată trebuință să cunoaștem hotarele ființei noastre, să ne cunoaștem posibilitățile sau, mai bine zis, să ne cunoaștem neputințele și mărginirea noastră pentru că astfel să ne putem apropia cu adevărat de Dumnezeu și să fim ajutați de El. Cine se cunoaște pe sine cu adevărat, vede cât este de păcătos și atunci aleargă la Mântuitorul Hristos. Vede cât este de neputincios și atunci se lipește de-a tot puternicul Dumnezeu. Numai cine este conștient de boala sa merge la medic ca să fie vindecat. Cine nu-i conștient este rost de boală și se îndreaptă repede spre mormânt. În felul acesta... Găsim că este adevărata vechea maximă a filozofului Socrate care zice, Cunoaște-te pe tine însuți! Când te cunoști, cât de slab ești, nu mai e cu ce să te înfumurezi, ci alergi la Dumnezeu tăria ta. Nici cel mai mic lucru nu putem face, ci totul atârne de Dumnezeu Tatăl nostru, care ne dă lumină, putere și condiții potrivite pentru orice înfăptuire. Să fim deplin convinși de adevărul acesta ca să ne predăm total lui Dumnezeu și El să ne călmuiască viața în toate privințele și în tot timpul. El știe ce ne trebuie, numai să rămânem liniștiți în mâna Lui și să nu ne îngrijorăm de nimic. Mare lucru este credința care te smulge din toate ale tale și te aruncă în brațele Lui Dumnezeu. Numai în felul acesta ajungi la pace, echilibru, lumină și bucurie. Să ascultăm cu toată inima noastră demnurile lui Dumnezeu și să nu mai privim la noi înșine sau la împrejurări ca să nu ne mai îngrijorăm de nimic. În versetul 27 Domnul Isus spune Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc nici nu nuțesc. Totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Ochii noștri sunt partea lui Dumnezeu în lucrarea lui făcută în noi. Uitatul sau privitul este partea noastră în această lucrare. Da, avem și noi partea noastră în lucrarea lui Dumnezeu în noi și prin noi. Și dacă nu ne împlinim partea, împiedicăm și partea lui Dumnezeu în lucrare. Ca să cunoaștem adevărul lui Dumnezeu, trebuie să folosim ochii pe care ne-a dat Dumnezeu, adică să-i deschidem și să ne uităm cu ei. Aceasta e partea noastră. Uitați-vă, ne spune Domnul, uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Dacă te uiți cu băgare de seamă la flori, fiecare are să-ți spună ceva din partea celui ce le-a făcut și care a dat fiecarea frumusețea ei. Nu l-am întâlnit noi pe pavelică, oprindu-se și cercetând o floare ca să vadă în ea urmele trecerii Domnului Sus pe acolo? Să privim cu băgare de seamă floarea care își ridică gingașă capul lângă poteca pe care treci. Parcă vrea să ne spună, vrei să cunoști taina vioiciunii mele, a parfumului meu, a frumuseții mele? Iat-o! Mă deschid în fiecare dimineață să primesc roa dimineții și razele soarelui. Mă las încrezătoare în seama acestor puteri dumnezeiești care mă înconjoară și astfel ajung cum mă vezi. Și noi suntem înconjurați de puteri dumnezeiești. Dumnezeu este în Domnul Iisus Hristos, căutând să pătrundă în sufletul nostru trudit și veștejit. Să nu ne împotrivim, ci să ne deschidem inima față de acest cuvânt, de acest vânt ceresc, față de roa celui de sus, și astfel vom trăi și noi și vom cunoaște puterea și frumusețea vieții adevărate. Dragul meu, înțelegi tu această vorbire? Spune ea ceva în cugetului tău? Sufletul tău, dacă te încrezi în acela care ni s-a descoperit în crinii de pe câmp și în Fiul Lui, știu că ești înviorat, pentru că ai iertarea tuturor păcatelor tale și viață nouă din Dumnezeu prin Fiul Său Isus Hristos, viață pe care o primești zi de zi, deschizându-te tot mai mult Lui, deschizându-te cuvântului Său și duhul Sfânt care vrea să împlinească în tine tot ceea ce este plăcut și după voia Lui. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L167, mulțumindu-i Dumnezeu pentru toate motivele de încredere pe care ni le-a dat, scrise în cuvântul Său. Binecuvântarea Lui să fie și să rămână peste noi pentru toți vecii. Amin.